Вогняний бог маранів Через гори Подорожні хотіли потрапити в долину чудесного винограду, де зробили зупинку Еллі та Чарлі Блек після того, як здолали пустелю. Але тім і Енні через чорні камені змінили свій курс і тому під'їхали до гір в іншому місці. Щоправда, і тут дзюрчав струмочок, оточений фруктовими деревами, але винограду не було видно. Дива почалися одразу ж після того, як Енні і Тім отаборилися на затишній галявинці. Першим дітей здивував Артошка. Коли Енні дістала його з мішка, песик позіхнув, зітхнув і дзвінким голосом чітко сказав «Хух, як же я втомився сидіти в цій темній задушливій дірі!» Нарешті можна розім'яти лапи. Енні тім давно знали, що в чарівній країні розмовляють тварини і птахи, та все одно здивовано блимали на свого супутника, який досі тільки гавкав. Та невдовзі вони ще дужче здивувалися. Песик у захваті метушився навколо мулів, силкуючись хапнути їх за ноги. І раптом Цезар заговорив приємним баритоном. «Ну ж, бо приятелю обережніше! Бо як цюкнув раз копитом, то й лапи задереш догори!» Ганібал підтримав його глухим басом. «Еге ж і справді! Ці собаки страшенно набридливі створіння!» «Друзі мої, і ви заговорили!» – скрикнула Енні. «А чом би й ні?» – спокійно відгукнувся Цезар. «І справді, чом би й не ожити?» Та не заговорити механічним мулам у країні чудес, якщо тут жили і розмовляли солом'яне опудало і залізна людина. Це було цілком нормально. І діти радо призвичаїлись до цього. Цезар був, видно, допитливіший за свого товариша, бо він ось що спитав. Скажи, будь ласка, Енні, а що означають наші клички? Чому ми називаємось Цезар і Ганібал? а не якось інакше. Енні й Тім спантеличились адже вони закінчили тільки перший клас, а там ще не вивчають історію. Втім, коли Еллі давала тваринам імена, вона пояснила сестричці їхнє значення. Тож Енні дещо запам'ятала. «Бачте, – сказала дівчинка, насуплюючи брови, – Ганібал і Цезар були якимись знаменитими давніми людьми». Чи то президенти, чи то генерали Словом, щось таке Частолюбні тварини прихильно погодились відгукуватись на свої імена Після вечері Енні, Тім і Артошка заснули А мули спокійно стояли коло дерев, чекаючи світанку Тоді вони знову зможуть заряджатися енергією Це замінювало їм поживу і питво Уранці Тім узявся до важливої справи він дістав зі свого в'юка підкови з гострими шипами і прикрутив їх до копит Цезаря і Ганібала. У пісках такі підкови тільки затримували б тварин, а на кам'янистих гірських стежинах вони були ой як потрібні. Цього ранку мандрівники доїли харчі, взяті з дому, і здивувалися, наскільки точно Еллі розрахувала продовольчий запас. Діти наповнили торбини чудовими фруктами, зірваними з дерев, набрали у фляжки води і рушили далі. Ох, яким же важким виявився цей шлях! Круті підйоми і небезпечні спуски, вузькі виступи, що нависли над прірвами, крихкі завали, ладні зрушити кам'яною лавиною, глибокі ущелини, що перепиняли шлях. Іноді, аби подолати невелику ділянку дороги завдовжки кількасот футів, Доводилося витрачати цілу годину. Ось коли Енні Тім заслужено оцінили Цезаря і Ганібала. Звичайно, їм далеко було до гірських кіз, яких наші мандрівники бачили здалека на верхівках скель. Та все одно механічні мули вражали дивовижною спритністю. Невтомні та безстрашні, спритні як коти. Вони видиралися на стрімкі схили, попереджаючи вершників, аби ті міцно трималися в сідлах. Спускаючись униз, вони підгинали задні ноги і майже повзли на череві, а піднімаючись, чіплялися за скелі передніми копитами. Через вузькі ущелини мули перестрибували, випроставши зігнуті задні ноги, як пружини, і тоді вершники – тримаючись за шиї притконогих тварин, що сили намагалися утриматись у сідлі. Та ось їм трапилася настільки широка ущелина, якої не здолав би навіть найкращий скакун у світі. Із дна прірви клубочився туман, і десь внизу глухо ревів невидимий потік. Що робити? Об'їхати перешкоду? Але праворуч і ліворуч громадилися скелі, на які не могли здертися навіть Цезар і Ганнібал. Стривожені тим і енні, сумно позирали одне на одного. Вони опинилися в пастці, і єдиним виходом було повернутися назад і шукати нову стежку в лабіринті гірських хребтів. Та в цей час угорі почувся шум величезних крил, і чиясь велетенська тінь Лягла на стежку Діти підвели голови І побачили величезного орла Що спускався до них із висоти Нажахана Енні зойкнула І затулила голову руками А Тім загрозливо підняв палицю Хоча й розумів що безглоз добитися такою зброєю І з жахливим птахом А Карфакс, бо це був саме він Опустився поблизу мандрівників і сказав приємним голосом, «Не лякайтеся, діти! Я ніколи не скривджу слабких і безпорадних». Почувши це, ображений тім похмурнів, а Енні зважилася прибрати руки від обличчя і подивитися на гігантського птаха. Стільки шляхетності було в поставі Карфакса, що дівчинка одразу ж пожвавішала. Я бачу, діти, ви прямуєте в чарівну країну з великого світу, продовжував Орел. Ви пройшли довгий і небезпечний шлях, та цієї перешкоди вам не здолати. Так добродію, відповіла Енні. Через це провалля наші мули з роду не перестрибнуть. От якби ви нас перенесли, було б дуже добре, додала дівчинка, набравшись хоробрості. Це дуже просто. Добродушно погодився Орел. Дівчинко, пригнись до сідла. І щойно Енні виконала пораду Карфакса, як потужні лапи обережно підхопили Цезаря під черево. Дівчинка навіть не встигла злякатися, як побачила під собою провалля з туманом, що клубочився на дні. Вітер засвистів у неї у вухах. І через якусь мить Мол вже стояв на тому боці у щелини. І весело, і ржав. Незабаром Ганібал і Тімом були поряд зенні. «Далі дорога безпечна, і мої послуги вам уже не потрібні», – сказав Орел і злетів у небо. «Спасибі, спасибі, добрий друже!» – тільки й встигли крикнути вслід йому діти. А гігантський птах уже зник за найближчою хмарою то яким же чином Карфакс лишився живий? Адже покинувши Урфіна Джуса, він вирушив на батьківщину, де на нього чекала смерть від вождя Арахеса і його прибічників. А події розгорталися так. Лише за три дні до повернення Карфакса в Орлину долину його запеклий ворог Арахес загинув у сутичці зі зміїним царем, якого він викликав на двобій через своє непомірне марнославство. Нового вождя орли ще не встигли обрати, і ним став Карфакс. Він знайшов собі нову супутницю життя і зажив мирно і щасливо. Ох, якби ж то ті Енні знали, які події нещодавно сталися в чарівній країні, якби ж їм було відомо, що цей самий орел мимоволі допомігли ходію Урфіну захопити владу над трибунами. Вони так легко не відпустили б від себе Карфакса і попросили б шляхетного птаха виправити те зло, що він заподіяв багатьом людям. Жодних прикрих передчуттів не було в Енні тіма, а Карфакс намагався триматися чим далі від людських справ. Особливо після того, як Доля звела його з підступним Урфіном. Навіть не підозрюючи, якого могутнього союзника в майбутній боротьбі вони втратили, діти довго дивилися на хмару, за якою зник Карфакс. Потім Тім весело крикнув. «Оце так пригода! Такого не було навіть з «Ага!» – відгукнулася Енні. «Вона й не чула про те, що в чарівній країні є такі орли!» «Нам із тобою неймовірно пощастило!» сказав хлопчик, коли б не цей птах, скільки ще часу блукали ми в горах. Діти пришпорили мулів і рушили далі. Найважча частина подорожі добігла кінця, найлегше переніс її артошка. Він сидів у своїй схованці, вистромивши тільки ніс та оченята. А в надто моторошні моменти ховався повністю і навіть заплющував очі. Він гадав, що небезпека не настільки страшна, якщо її не бачити Заночувати довелося біля самої вершини хребта, на льодовику Намет напнути було неможливо А холод діймав мандрівників до самих кісток Тут слушну думку висловив Цезар За його пропозицією полотнище згорнули в декілька разів Розстелили на льоду Енні й тім лягли посередині а мули – обабіч. Їхні тіла випромінювали накопичене за день тепло, і діти з артошкою, що вмостилися між ними, непогано провели ніч. Наступного дня дорога стала зручнішою. Підйоми і спуски стали не такими стрімкими. На схилах спочатку з'явилася травичка, а далі кущі й дерева. Навколосвітні гори лишилися позаду. І Енні урочисто оголосила супутникам Ми в країні Жувунів. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.